бо до кінця місяця залишилося всього п'ять діб. Ще двадцять другого я запропонував матросові. Давайте розповімо колегам тільки головне, а подробиці поки що змовчимо. Він спитав, хочете перевірити професора Марша? Це зрештою наш останній шанс. Він погодився. Нансен і Макмілан теж. Якщо Курасава зважився перевдягтись в одежу мертвого, значить він зважився на все. Тепер ми вже абсолютно точно знаємо, що Курасава підтримує з полярними станціями зв'язок, принаймні односторонній. Інакше не йшов би за нами слід слід. Як же він пережив антарктичну зиму, цей шолодивий вовк? 26 листопада Щоб трохи розвантажити знесилених і худих собак ми побрали спальні мішки на плечі Дорога до шостого складу була порівняно легка бо йти доводилося весь час понад бар'єром Хоч якби почався буран ми могли б опинитися в скруті Нас би змило з бар'єра на припаль. Бар'єр тут сягає 50 метрів у вишки А заметів під ним зовсім нема Скляне урвище. Я йшов попереду і пошепки співав, неспроможний упиратися цьому пекельному бажанню. А перед очима стояла саморобна карта нашого льодовика, поділена на 19 прямокутників градусної сітки. І кожен прямокутник нагадував обрисами людську труну. Дві труни вже повні. В них знайшли останній притулок і Себасі, і Джон Сміт. А хто на черзі? У Тура на Куксі з'явилося кілька темних плям. Невже Турбала? До кінця місяця лишилося чотири дні. Попереду ще три склади та плюс Модгейм. Я прислухався до розмов на привалах. Смерть Сміта приголомшила всіх, але дехто схильний думати, що він недобровільно покинув намет, а його на це спровокували. Сьогодні ледве дійшли, незважаючи на добру дорогу, пристойну видимість і порівняно несильний мороз. Ми страшенно голодні й потомлені. Та відпочивати нема коли. Завтра вийдемо о шостій ранку. А якщо буря або туман. Розділ 27-й, пів дороги від шостого до сьомого складу. Проминули без пригод Якщо не зважати на перевтомленість І виснаження від голоду Бо їжа останнім часом траплялася Раз на кілька днів Та коли позаду залишилась Остання затока тюленячої бухти що безладною зіркою Врізалася в шельфовий льодовик Іти довелося тільки за компасом Усе довкола огорнув зай туман До краю шельфового льодовика Лишалося миль десять Далі починався материк, теж закутий у крижаний панцир. Він сорокамильним півостровом випинався в океан, і десь там синів омріяний мис Норвегія. То був край шельфового льодовика, який дорівнював площею двом Бельгієм. За кілька миль від краю він починав підійматися і поступово переходив у материковий льодовик. І на цій межі з'яєло безліч великих і малих тріщин, кожна з яких могла стати могилою для людей. Коли дісталися перших тріщин, лорд сказав, сівши на сніг поряд з Макміленом, «Одного не доберу. Чому їх не засипає снігом?» Сніг поприсипав тріщини тільки де-неде. І то були найпідступніші пастки. Після привалу матрос наказав – Позв'язуватися шнурком, і всі пішли тісною вервечкою пильно вдивляючись у туман. Тут вони не могли збитися з дороги, бо бар'єр льодовика й смуга тріщин сходилися під кутом, могли тільки менше чи більше протинятися понад бар'єром, який рано чи пізно мав привести їх до материка. Погано без одометра сказав матрос ліжак Антуан. Під час пошуку Сміта лічильник одометра зіпсувався, і тепер вони мусили визначати відстані за годинником та втомою в ногах.